Приблудом. Тільки б вони пішли з нашого лісу подалі, хоча б кілометрів за двадцять п'ять, за шосе Ренда Кудга в Абовські ліси. Хвіст витягнеш, ніс загрузне, ніс витягнеш, хвіст. Отак і нам. Або ж нелегальників треба од нас одірвати, або самим одірватися а друге неможливе. Командири Кудрявий і Балтієць думали, як одірвати від нашого невеличкого об'єднаного розвідзагону отих людей, яких хлопці нарахували понад 60. Очораз знову зустрілись з дюжиною тікачів із селищі хуторів поблизу табору. Не одійшли і цих витримувати і спитовий строк карантин, Доведеться добути для них зброю і відрядити оці півзводу до Болта. Акція, що мала відбутися на шосе, передбачала не лише взяття трофейних документів, інші інформації для штабів фронту, а й добування трофейної зброї для нових сусідів, яким байдуже до нашого клопоту, бо вони прийшли в ліс хто пересидіти, а хто й повоювати». Нинішнього виходу на шосе передувало вночі принесене від Едуарда Робертовича його племінником Августом повідомлення. 16 листопада до 12-ї години на схід з Кулбеги піде машина із стрілецькою зброєю. Бойову групу сформовано. Балтієць узяв із свого радиста Володю, який переконав командира в тому, що Засидівся в таборі і вже давно не провітрювався Людей з Кудрявим балтійцем пішло дев'ятеро Стільки ж працює на інших об'єктах Троє розвідницькі стежки іншими маршрутами Латиш, Освальд і Ян Великий пішли в далекі північні райони По новій відомості і перевірити, чи справді німці почали евакуювати піхотну дивізію коли дев'ятеро розвідників залишали табір, всі намети були вже згорнуті й замасковані, прикриті мохом між кореновищами і сосом, що випирали з землі. Сховали ми ірацію. Як тільки розвиднилось, Юхан і я принесли до кухні сухого ломаччя і дрібних ялинових гілок, що загорялись як порх. Кухар одесит розвів багаття підвісивши над вогнем одне відро тільки для тих, що лишились в таборі. Пришкандипав на саморобній милиці шкідник і сказав кухарові, «Я по дну, що диму не було!» Михайло розіслав болотяного кольору із плямами трофейний плащ на мет біля самого вогню і показав рукою, промовивши не без Бо по-іншому він взагалі говорив рідко. Прошу пана шкідника на пласкартне місце. Лягай ми? Шкідник, поклавши біля себе костур, надимав щоки, щоб розвіяти дим. Кухар підморгнув юхано і мені, мовляв, працює чоловік на совість. Хлопці, вірменська загадка, сказав кухар. Одне горить, друге лежить, дне і димо нема. Хе, шкідник допомагає кухарю, відповів Орел. Та ніхто не вгадає, і голови не сушить даремно. Це конспірація. По складах розтяг Михайло. Спеціально сточинив загадку для товариша Коропа. А погляньте на шкідника, хитрий. Лежить на плацкартному, як фон барон. В мене в огонь ноги гріє водночас. У шахи зіграємо, товаришу Галко. Я і Орел підвели голови на офіційний голос старшого лейтенанта позалужного. Про що тут розмови через говорчики в строю? пожартував знічев'я старшой. Слово мов горобець уже полетіло відповів Михайло Кухар. А ми не станемо його наздоганяти, відповів позалужний. Ну, то як на що шахматішок,